Scrisoare pe săpun Autor Gabi Schuster Afișele se lipesc bine E întuneric ideologic Și apoi Moartea încleștează lanțuri pe glezne Când păianjenul sinistru și dureros Țese sângele închegată în lacăt Când paturile suprapuse câte trei Zdrănțuiesc aerul înțepenit între vizetă, trupuri murdare și scânduri pătute pe cer. Cheia lovește fier peste fier, Descotorosindu-se de rugina libertății. Mănâncă nopți fără zile, Târâte în vânătăile hămesite, Pe carnea împuținată cu mămăligă și apă, Și roiesc păduchii striviți între unghiile măcinate de ziduri. De tocul ușii metalic se îndoaie sudalme ca spinările goale. Oasele zvântă sub piele în rupturile pumnului nădușit de ură. Se lăbărțează pe curidoare grajdul unde ideile își usucă vrăjurile priponite la stâlp. Adâncite în săpun, cuvintele revoltei ne lasă nespălați duhnind de oboseală. Doar acul de sârmă roșie rezistă, vârât în pingea cancului cu talpă de lemn, fără șireturi. Scrietori la interval!" Lectura Maia Martin